Джейн зітхнула. Коли я залишала Брюссель, сер Чарльз усе ще був при її дворі. І, вимагала відповіді принцеса, Джейн не підводила очей. Брендон приділив увагу одній особі. Маргарита про це довідалась. Не знаю, чи вибачить вона його. От було би добре, якби не вибачила, розвеселилася Мері. І раптом подивилася Фрейліні просто у вічі. А до кого виявив інтерес Брендон? Джейн, як і раніше, переставляла флакончики. Дістала один з них Міледі. Запах цих парфумів, але Мері не слухала. Помітивши рум'яни, що сполохона на щічках Джейн, вона здогадалась. «Міс Джейн Пупінкорт, відповідайте, це ви насмілилися зваблювати Чарльза Брендона!» Та нарешті підвела очі. У світлі вогню вони відбивали золотавим блиском. «Він такий красивий, міледі! Але повірте, у нас з ним так нічого і не було!» Мері раптом схилилася до Джейн Схопила її руки у свої. Дивилася на Джейн так, немов хотіла зазирнути у самісіньку душу. «Не приши мені, Джейн!» «Жодним словом, мі леді!» Помітивши, як Мері перевела подих, Джейн ледь здивовно звела брови. «Вас це так хвилює?» «Що?» – сухо відгукнулася Мері, так сухо, що Джейн не наважилася більше про щось запитувати. А сестра короля раптом закружляла кімнатою, весело і безтурботно, і Джейн здалося, що вона здогадується про причину зміни настрою Міледі. «Отже, тебе вислали», – вимовила принцеса, заспокоюючись. «Чому ж ти поїхала до мене, а не до своїх заступників?» «О, ваша високість, після такого скандалу лорд і леді Уінгфольд не приймуть мене. Змилостивтеся». Мері нічого не відповіла. Вона думала про щось своє. Потім звалася. Ти бачила мого нареченого? Джеймс, схоже, перевела подих. Звичайно, міледі, він же постійно живе при дворі у своєї тітки-герцогині. І як він тобі? Мері грейливо труснула копицею хвилястого волосся, очі її горіли цікавістю. Джейн подивилася на неї і затримала подих. «Скажу, що він не вартий такої прекрасної нареченої, як моя принцеса». Мері уважно дивилась на неї. «Я хочу за нього заміж». «Що ж, міледі, Ерцгерсох Карл, внук імператора і спадкоємець іспанських володінь, буде прекрасною партією для Марії Тюдор, принцеси англійської». Мері з достоинством кивнула, але цікавість так і розбирала її. Так який він, Джейн? Ще зовсім дитина, так? Ні, він цілком дорослий, навіть високий для свого віку, тримається дуже достойно, володіє кількома мовами, має прекрасну статуру. То в чому річ? Джейн якийсь час мовчала і раптом випалила. Він схожий на рибу. Мері тільки закліпала. «О ні, на рибу, це жахливо, ти лякаєш мене, Джейн?» «Він, звичайно, не потвора», – зауважила Фрейліна. І Мері трохи розслабилася. Але він завжди такий похмурий, завжди заклопотаний, мов старий. Ніколи не веселиться, не танцює, не п'є вина, рано лягає спати і рано встає. Він багато навчається і цікавиться державними справами, але ніколи не посміхається». Коли він з'являється, стихають будь-які веселощі, і його, схоже, це радує. Карл Кастильський, звичайно, усе робить, як належить, але чомусь служба в нього нікому не припадає до душі. Він збирає навколо себе тільки старих і не любить гарненьких жінок. Кажуть, у нього в жилах не кров, а вода. Незрозумілий він, слізкий, як риба. І подивившись на мері, Джейн додала, це чесно, міледі. Але одразу, бачачи, як засмутилася принцеса, заходилася її втішати. Та, можливо, він зміниться, коли подоросляшає, адже коли Дон Фуенс Ліда звеличував ваші достоїнства, Карл мав зацікавлений вигляд. Мері ледь усміхнулася і попросила розповісти Джейн, що саме говорив про неї посол. Джейн одразу зраділа. Дон Фуен Саліда звеличував красу мері Тюдор, її розум і прекрасні манери. У Нідерландах уже давно йде слава про практичність і ділову кмітливість англійської принцеси, яка веде з державою Леді Мергарити, торгові справи. І коли Генріх Тюдор був при її дворі, правителька наполегливо переконувала його підтримати цей укладений ще колишнім королем Союз. Джей замовкла. Побачивши, що принцеса сидить похмура і майже не слухає її. І тоді вона зважилася, Ваша високосте, мені, певно, не варто вас так засмучувати, але подейкують, що цього шлюбу може й не бути. Хоча Хмай щось промайнуло, світле, легке. А Джейн пояснила, що після зради рідні Карла під час війних дій, Генріх Тюдор майже припинив з ними стосунки. І Маргарита Австрійська, украй стурбована, що весілля, на яке вона так покладається, може і не відбутися. «Ага, тепер зрозуміло, чому це іспанці виявляють до мене такий інтерес, так упадають навколо мене», – засміялася Мері. Вона хотіла ще щось сказати, але одразу відвернулася, прислухаючись. І на обличчі її з'явилася посмішка. «О, присвята діва, та це ж святкові гімни!» Джейн теж прислухалася. «Звідки ззовні долина спів стронкового хору чоловічих голосів?» «Різдво. Святвечір. Вони обидві. Відчули його атмосферу, і зненацька, взявшись за руки, застрибали, закружляли кімнатою. У двері постукали, з'явилася Гілфорд, яка то сміялася і квапила Мері, то бурчала, що, мовляв, як це вона ще й досі не готова. Мех час від часу вельми непризно подивлялася на Джейн, теж неприбрану в мокрій шатній сукні з волоссям, яке розтріпалося на скронях. Чим це цікаво вона так затримала мері? Хоча її дівчинка весела, і це вже добре. Поважна Матрона заклякла на місці, коли принцеса повернулася не до неї, а до Джейн, звелівши подати нову сукню з блідорожевої парчі, подарунок дона Фуенсаліду. А потім мало не пританцьовувала на місці, поки Джейн зі спритністю справжньої фрейліни давала раду усім застіпкам і гачечкам. Навіть її Гілфорд так би не впоралася. І поки обурена гувернанка щось сопіла, пригладжуючи щіткою чіткою волосся вихованки, надягаючи шапочку, Мері сказала Джейн, «Я беру вас у свій штат, міс Попінкорт, а тепер ідіть, переодягніться, ваша розкішна сукня зовсім намокла».